Це тебе цілонічні сентименти карають? Чого ж сентименти? Глухо обуруться Магазаник. Високого ти роду та песького ходу. Бо вже нахтав час, коли в інших країнах навіть письменники не згадують про жіночу вірність. Скоро і в нас по ній справлять поминки. Час високої техніки і чистогану. Розтліває все, і жінку також. Недарма хтось видумав, красу навіть розум не здолає, а гроші можуть. Філософія завсідників борделів не витримав рогиня, і зневажливо обминаючи безбородька поплентався спати у ванькір. Голова глипнув на лісника і кинув злим оком вслід агрономові. Тип... Чи не з тих, що сюди гав, а туди дзяв? Магазаник теж нагороїжився. Щось вам сьогодні ніхто не догодить, навіть жіноцтво. А що ви про свою колишню жінку скажете? Ви ж так шукали її, а тепер забули? Згадав ту чорнобривку, що так вразила якоїсь далекої днини. Не забув. Негадано посмутніли безбородькові печаті очей. Коли приїхав сюди, зразу ж кинувся розшукувати. Господині її мої урвителі шомполеми сікли, час від часу перепочиваючи, крова ж на стіни летіла. І вона таки розв'язала язика, зізналась, що моя не поїхала в евакуацію, а залишилась тут, чи в партизанах, чи в підпіллі. Ще по знайомству у вас кулю вліпить. «Не жартуй так страшно», – повторив колишні слова лісника. «Я увесь район, як стіжок, розмотлошу, а таки знайду її». «От і поговорили, а тепер пора спати». «Пора». «Тільки подивлюся, чи вартовий чатує». Коли магазинник прокинувся і з шамполівкою вийшов на подвір'я, та вже сонце в лісах розплітало косу. Так про небесне світило колись говорила його тиха дружина. Але не вона, а чорне куста гніздо ворона привернуло його увагу. Лісник приклав до плеча ручницю, прицілився, гримнув постріл, здригнулося вороняче гніздо, з нього посипались цурпалки галуззя і чорне пір'я, та ворона в гнізді не було. Між деревами колихнулася кострубата та постать Безбородька. Ти з ким воюєшся, Мене? З вороном. За бобони? Може, й так. На чого заспав? То хміль у мені заспав. Ми вчора не жаліли його. Особливо ти. А де ж вулики подівав? Кивнув головою на осиротіле пасічисько. Мусив заховати від розбою. Ти ще візьми, та й при німцях брятне таке, то донес хочу на ковтайся лиха. Хто тепер не ковтає лиха? Що будемо снідати? Вшинку, пане і добродій, найшановніший. Її сльози зараз стоять мені в очах. Жіночі так не стояли, засміявся Безбородько. А з чого ти почнеш своє старостування, правування? Утікання із лісу. Щоб не залишити тут свою голову. Тільки прошу тебе, перед утечею зготуй сьогодні добрячу вечерю барону. Якому барону? Ти ж, певно, чув, що в наш край з верхньої помиранії приїхав назовсім жити барон. Він зараз підбирає собі наділ, щоб тлустий чорноземі, річка і луги, лісок теж були. Вже наче й знайшов біля горилчаного заводу. А будуватись хоче на замковище щоб старожитністю пахло. Може, він і завод намірувся відхопити? Так і вгадав. Його рідня колись мала на поділлі броварні, а тепер барон буде горилчану сльозу переганяти на золоту. Тож приготуйся. З ним прибуде його супровід, а перед цим приїде Крайс Ляндвірд і я. Базаник нахмарився. Чим же я маю вигожувати і частувати таких хвилебних гостей? Шинкує свіжим медом в щільниках, щоб навіть бджола повзала на них.